Radio Länsman, sverigevänlig webbradio. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankgivornummer 197-4518. Märk insättningen med exponerat. Exponera. Ja, välkomna till Radio Länsman. Som ni vet så försöker vi alltid att genomföra lyssnarnas önskningar när det gäller gäster. Och nu var det dags att göra många glada igen. Det är många som har önskat att få höra denna herre så idag får vi välkomna, ja vad ska vi säga, den invandringskritiska legenden Jan Mild till programmet. Hej Janne! Hej, tack. Det är ju kul att få prata med dig igen. Det var ganska länge sedan sist och så. Och eh, jag vill egentligen inleda med någonting som jag undrar och som jag är säker på att lyssnarna undrar också. Det är hur du mår, om du kan berätta lite om det som har hänt dig och ja, hur det har gått. Ja, jag har ju varit två vänner på sjukhus sedan jag flyttade upp till Dalarna då efter min pensionering- och det var ju ganska osäkra grejer båda två. Det första var en blödning i magen som var svårt att få stoppa på blödningarna. Och det andra var att jag slog i skallen. Och det utvecklades också ganska allvarligt. Men som jag känner mig nu så tycker jag att jag är i stort sett så normal som man vågar hoppas vara när man har flytt 70 år. Ja det var ju många, det är helt övertygad om, många med mig som var väldigt oroliga där. För det var ju lite, om man säger, nära ögat där ett tag. Men då får vi säga att den... Svenska sjukvården, den, den gjorde ju sitt jobb den här gången, verkligen minst sagt. Ja, de är världens stor eloge, tycker jag. Mm. Eh, men om vi ska komma in på frågorna här då lite vi har ju hört att du kallar dig, eller betraktas då som en så kallad flykting och det här får ju kanske inte bara oss att fundera utan även andra. Eh, så hur menar du med det egentligen? Ja, indirekt så berörde jag det jag sa om min pensionering. Alltså jag har ju jag är ju född i Stockholm och har bott hela mitt liv där ända tills jag gick i pension. Då såg jag möjligheten att skifta över och komma bort från storstaden och slippa trafikjutret och slippa även mångkulturen. Så där jag nu bor i norra Dalarna så är det ganska så svensk miljö tycker jag. Nej, hur länge har du bott lite mer svenskt, om man säger så? Jag, till? jag har inte räknat efter men det kan väl handla om fem, sex år i det här laget. Ja, det Ja. Men minst du hur minns du känslan att bo i mångkulturen jämfört med nu? Jag kan ju tänka mig att det, jag bor ju också i mångkulturen nära Göteborg och det är ju... Ja, men jag, jag tänker på det varje dag hela tiden så fort jag är ute och går på stan och jag måste, kan ju tänka mig att det måste vara en otrolig lättnad att slippa tänka på det här hela tiden. Ja, så alltså det var jag bodde i Västerhaningen då måste åka pendeltåg in till stan när jag skulle ta mig in till stan och det var ju en väldigt... Uh, osvensk miljö alltså osvenskare tyckte jag och jag tilläts inte med det. jag reser gärna till andra länder alltså men då väljer jag själv att få uppleva andra kulturer. Mm. Ja, jag tror inte egentligen är du inte den enda som är en flykting så att säga utan jag tror många är vad ska vi säga tysta flyktingar. De mm. som väljer de här pursvenska villaområdena och så det är väldigt många som gör det. Och väljer att flytta ut på landsbygden med all rätt med tanke på hur otryggt det är i samhällena och städerna nu för tiden. Ja men hela kultureliten är väl någon slags flyktingar trots att de aldrig skulle känna det själva. Ja men du har det bra nu i alla fall där du bor. Ja det tycker jag. Jag är väldigt nöjd. Bra. Sen kommer vi till det här också. Jag brukar ju klassa mig som en person som har varit invandringskritisk väldigt länge. Men som lyssnarna kanske kan gissa och, och faktumet är ju så att jag ligger verkligen i läm mot dig. Och man kan ju verkligen tro det att du har ju alltid varit en invandringskritiker. Men har du verkligen det? Nej, inte alls. Jag var snarare på andra sidan då. Och ambitiös som jag ofta kan vara då i mitten av 80-talet när jag sysslade med och tillverkade diabelserier. Så skulle jag göra en diabelserie med namnet Hetsom Folkgrupp. Mm. Där mitt syfte var att så att säga såga eh, rasisterna jämst med och bevisa det att det var bara fördomar och okunskap. Föreställningen att det fanns en överrepresentation i bidragsberoende och brottslighet bland invandrare. Ja, och när gjorde du detta? När var detta? 1985 var det. Ah, ja. Jag misslyckades. Och ja, intressant. då måste man ju dra slutsatser när man misslyckas med en sån sak så det börjar röra sig i min skalle och... Jag började väl tänka om under andra halvan av 80-talet fast det tog ett tag innan jag tog steget så att säga fullt ut. Mm. Men hur var, hur var den resan att göra då? Jag antar att klimatet inte var lika bajnöjdigt som det är nu eller var det lika illa då? Nej det var ju inte alls eh, lika akut då men jag noterade ju, i, i media om hur eh, så kallade flyktingar vid en härgård slängde ut möblerna i protest mot att de var missnöjda med servicen. Och det var väl 1989 då som det sammanföll med att det kom väldigt många flyktingar från Latinamerika. Mm -hmm. Det där stämde ju inte med min arbetarrörelsemoral. Att ställer vi upp för dem så får de också ställa upp för oss. Det gjorde vi mm -hmm. inte. Hur var det att kritisera invandringen på den tiden? då? Ja, jag fick ju inte erfarenhet personligen. Men jag kände ju att det fanns i luften så att säga den här eh, anklagelsen för att vara rasist om man hade synpunkter och jag var ju redaktör för en bussfacklig tidning som hette Julet på 80-talet och för den tidningen intervjuade jag dåvarande invandringsministern Majlis Löv och då de minns att det var en av de frågor jag tog upp med henne att man inte är nödvändigtvis rasist för att man har synpunkter på det här och dessutom så konstaterade båda två att inte så att alla som uppger sig bara flyktingar är, verkliga flyktingar, utan många kommer hit av ekonomiska skäl. Mm. Så där började jag alltså tvivla och hon fick väl frågor som hon inte var riktigt beredd på. Hon var beredd på andra typer av frågor. Mm. Men jag måste fråga det du eh, sa Latinamerika och att invandringen därifrån och så, så var det Chile och allt det här som var. Det kommer jag ju själv ihåg när jag var ung då eh, och, och problemen som det ändå medförde redan då. Men att det bleknar ju mot dagens Sverige men... Man upplevde ju själv då att det började ju då med de här gängbildningar, vattoslock och, och så allt vad det var och så. Hur var det, upplevde du det när de kom? Jag minns inte att det var så mycket det jag upplevde, utan det var väl mer det här ekonomiska att vi påtog oss ett ansvar ekonomiskt och det kostade mycket pengar för oss. Mm. Jo, det hade ju minst sagt sina negativa sidor och så ser man resultatet idag så ja, några negativa sidor kan vi ju säga men, inte, man väl kunna. Ja, utan att överdriva men du har ju minst sagt varit med om mycket när det handlar om politiken då. du har ju faktiskt varit med i hela fyra riksdagspartier och det är väl inte så många som kan säga att de har det så kan du berätta lite om din tid i de här partierna Ja, alltså det första partiet jag gick med i det var Socialdemokraterna, det var på början av 60-talet. Jag var väldigt aktiv inom SSU. och Det är väl det enskilda parti som jag har varit med längst i, Socialdemokraterna. Men jag räknade mig som vänsterradikal. Och då frestade så att säga vänsterpartiet- när det såg ut som att man skulle kasta loss från Moskva. Så jag gick med där, men det var inte många år jag stannade kvar- för jag märkte att man inte hade riktigt kastat loss från Moskva. Sen... Har jag väl varit med i andra organisationer som inte var parti, Men i början av 90-talet så gick jag med i Miljöpartiet. Därför att jag hade fått för mig att det var ett miljöparti. Vilket var ett misstag. Mm. Men jag, det slumpade sig så att jag var med i Haningens Miljöparti. Där jag hade stöd för mina uppfattningar och då kritiska, åsikter. Och på partikongressen 1993 så var jag ombud för Haninge- och jag stödde en motion från Åke Blomdal som förespråkade mer att Miljöpartiet skulle inta en restriktiv hållning i invandringspolitiken. Och det var ju svårt nog att få en sydlig vädret där det blev väldigt mycket tidsbegränsning. Jag tror jag fick en minut på mig att säga vad jag hade att säga. Att, eh, nämligen att invandringspolitiken, flyktingpolitiken som den bedrevs var inte bra för några. Det var inte bra för svenska arbetare. Småfolket i Sverige, så att säga. Den var inte bra för kommande generationer av svenskar. Den var inte bra för verkliga flyktingar. Mm. Och den var inte bra för folken i uländerna. Mm. Man skulle ju då kunna tillägga efteråt och konstatera att den var heller inte bra för miljön. Nej, det kan man ju absolut säga. Och Den röstades naturligtvis ner, den motionen, och då drog jag slutsatser där. Jag lämnade Miljöpartiet 93 men då hade jag så att säga fått om upp ångan ordentligt. När det gällde invandringsfrågan. Och resultatet blev ganska snart att jag skrev en bok som heter Lagom bäst. Mm. Ja, här har du verkligen en kompis då, Konrad, som var vänstern i bakgruppen ja. så att säga. Alltså Trots att jag var väl otroligt många år senare än Jan så gjorde jag ju precis samma sak. Jag satte mig också mer eller mindre mer och, och skulle visa att, att det var ju så mycket trams det här med, med överrepresentation och, och så. Men ja, precis som, som Janne märkte att om man är lite ärlig och verkligen letar efter riktiga siffror så märker man ganska fort att... Det är ju vänstern som är otroligt oärlig och, och döljer liksom siffror och sådär. Mm. Och det, jag tyckte det var en Jag vet inte hur du kände med det, Jan, men jag tappade helt min identitet jättelänge och började liksom, tro att jag själv var rasist och så. Jag vet inte hur du kände när du började ändra Jag Så upplevde jag aldrig. Jag kände att jag stod på fast mark. Men vad som också hade stor betydelse för mig det var ju tidningen Fri information om invandringen som hade börjat utkomma 1992. Och det var ju något nytt då att mm. kunna mm. läsa mm. i mm. skrift mm då vad man var själv kände och tänkte i den här frågan då kände man sig bekräftad det var då, jag hade inte svårt att inse att det var att det så många som hade fel alltså Nej, just det. alla journalister kändisar och politiker det var de som hade fel och jag som hade rätt Mm. Ja, för det är, inget, alltså det är inget svårt att komma fram till det. Jag var ju ganska länge så här, tvekade men jag kanske har missförstått och sådär. Men menar, man behöver inte läsa speciellt mycket för att man hittar man så pass bra, och starka och tydliga argument. Så att, ja, precis som du säger, det, det är ingen diskussion egentligen. Nej, jag menar, hade det varit så att de hade haft argument. Då hade vi inte behövt använda de här tillmälerna. Nej. Nej, eller hur? Och hade vi haft en riktig diskussion, en uppen, en riktig sansad faktiskt diskussion så hade vi ganska fort inte haft någon diskussion. För att, för att det är så extremt övervägande. Precis som du sa här, att, att den invandringen vi har är ju inte bra. Det är inte bra för någon. Ja, det är bra för några ytterst få politiker och några journalister som lyckas göra sig karriär på detta. Men det är ju inte bra för någon annan. Nej, men att eh, du, du, ja, var ju som sagt kallar du vänsterradikal och så vidare så innan. Och som du vet idag så är det ju väldigt poppis att slå olika stämplar på folk. För att du då har lämnat den här vänstra sidan så att säga. Skulle du då klassas som höger idag? Nej, så alltså jag tycker väl egentligen att jag har inte så mycket ändrat upp för att jag kan fortfarande kalla mig själv vänster. Men man lägger in nya innebörder i begreppen, märker jag mm. För mig, att stå till vänster, det är väl att värna svenska arbetarens intressen och som jag sa småfolkets intressen i Sverige och det verkar ju som att de är helt övergivna. det har man de ju släppt det. Alltså, nu är man ju svenska arbetare man är vit, medelålders, heterosexuell och det är ju väldigt fel Ja, precis. Mm. Så att, och, vänstern har ju övergivit sina tidigare ideal Ja absolut och vänster Jag vet inte om du har tänkt på det med vänstern har ju börjat med ett otroligt klassförakt Att ja, det är bara outbildade som röstar på, på Sverigedemokraterna Hör man ju ganska ofta Plötsligt kommer vänstern och menar att man ska ha en hög utbildning För att ha rätt att uttala sig politiskt Vilket ju går helt stickiskt stäv med vad de borde stå för Ja visst och det, är ju, och det är ju givetvis den så kallade arbetarklassen. Alltså, alltså folk som är under, under medelklass det är ju de som sitter fast i de här getterna och det är de som inte kan flytta oftast. Och det är ju deras döttrar som blir våldtagna och deras söner som blir rånande. De, de lider ju absolut mest av den här mångkulturen tror jag. Ja, och det du säger nu triggar mig att tänka på Bunker plus Strand om ni förstår vad jag menar. Nej, det känner jag, jag känner igen det. Men, ja, det är, är ett villaområde i Malmö, och Limhamn där man hade fått då en afghansk storfamilj, muslimsk bidragsfamilj inflyttade så hade någon boende där protesterat och skrivit kommunalrådet och eh, använt då ett eh, språkbruk som snarast hör till arbeteklassen talade om en hoper araber. Jaha. Och eh, det resulterade i att kommunalrådet såg till att det blev åtal och vederbörande bötfälldes böt för detta som man kallade hets mot folkgrupp. Mot Och jag menar, hade, hade jag skrivit eller hade någon annan ak med akademisk utbildning skrivit det här så hade man inte uttryckt sig på det vis. Man har sagt samma sak. Mm. Men här är det sj själva arbetarklassen som är problemet. Du Där sätter du faktiskt fingret på något mycket intressant. Jag vet jag har läst lite om det här, men, men precis det du säger, att, att folk som har, kanske har en viss akademisk utbildning vet ju hur man ska uttrycka sig. Precis som du säger så säger man ju precis samma sak som arbetarklassen, när man väljer lite andra ord. Och, och plötsligt är inte det åtalbart längre. Nej. nej. Så här har vi en, liksom, en, klass, en klassfråga där. I högsta grad, ja, och det är ju då intressant att det är en socialdemokrat som ser till att vederbarna blir fälld här, va? Mm, mm. Mm. Men här är inne på verkligen det här just att man, och speciellt som om man säger ny då kan man lätt eh, uttrycka sig klumpigt och inte alltid speciellt genomtänkt och så. Men eh, och efter tiden så mognar ju åsikterna så att säga. Mm. Vad är det som har fått dina åsikter att mogna till den punkten som det är idag? Ja, det började med det här som är relaterade då, men sen så har man ju, Sen har ju tillkommit framförallt en annan aspekt vad som jag tycker ligger väg i väg med det här. Det är att man inte kan respektera varandra. Eller att man inte blir respekterad när man har invändningar mot invandringspolitiken. Och då tangerar ju det alltså ett annat stort område, nämligen bristen på demokrati. Bristen på yttrandefrihet. Och det har, man ju, det har ju bara gjort mig ännu mer övertygad om att det är på rätt spår. När man möts av alltså människor som ska lägga ut ljudmattor när man står på... Med, ja, just det. Möten, ja det har du ju verkligen sett när du har haft varit på torgmöten och sådär och eh, ta, eller jag vill på säga talat eller man kanske ska säga försökt och talat hur är det för oss som inte har stått med micken i handen på torgmöten och, så där, och försöka framföra när den här gräliga vänsterpöben står där hur, hur känner man då egentligen? Ja, alltså det är klart man blir frustrerad, det blir man ju va. Men det andra. Sen så kan, efter ett tag så kan man inte bli förvånad, man vet ju vad som väntar. Men det har ju inte alltid stannat vid att man har drängt i ljud, det har jag försökt säga. Utan det har ju förekommit många incidenter, alltså där det går över styr, nästan helt då. Ja, men jag tänker väl att om inte polisen hade stått där så hade många blivit misshandlade. Mm. Ja, och när du ser polisen hade stått där... Jag kan ge ett exempel då, Norrlands torg den 8 juni 2012, nej 2002. Eh, då alltså blåbilla frågor skulle ha ett talmöte där vi plussade för Sverigedemokraterna, sände en signal till makthavarna, eh, lägger en röst på Sverigedemokraterna som protest mot alla övergrepp mot Sverigedemokraterna. Mm. Vi får då märka att polisen finns på plats men tillåter en grupp av människor att stå bara några meter framför oss och inte bara skandera oavbrutet under hela talet en timmes tid. Utan dessutom stås bruta med någon vattenbestånd och någon vätska som vi fortfarande inte vet vad det innehöll. Nej, Nej och framförallt vad det kunde innehållet. Visst nu Just, var det vattnet, men alltså, det var tändvätska nästa gång. Det kan vara urin eller vad fan som helst, det vet Nej. jag fortfarande inte. Va? Men det jag ville säga med det var att polisens närvaro är absolut ingen garanti för att vi slipper övergrepp. Alltså. Nej. I det här fallet så var det fel på platsen vad Tres Mattsson... Som sen befordrades till rikskriminalchef, eller vad det heter. Jaha, min son. Ja, så det, det var ett sätt att göra karriär. Man undrar, man undrar ju vad, alltså det hade man ju betalat en del pengar för, vad, vad tycker den allmänna polisen som står där? Har han också gått på den här vänsterpropagandan eller förstår han vad som händer? För jag tänker polisen i allmänhet, de ser ju verkligen vilka det är som begår brott och så vidare och så vidare. Ja. Jag tänker att det borde finnas väldigt många Sverigedemokrater bland våra poliser men man vet ju liksom aldrig riktigt, man vet ju inte hur propagandan är där internt, den kanske är ännu starkare än vad den är utåt om man säger så. Ja så alltså, min bild av det hela var, jag kan ju lägga till förutom att det var den 8 juni så tre dagar tidigare, den 5 juni 2002 så hade vi ett möte med i huset. där AFA folk blockerade så att vi mötesbesökare skulle inte få komma in. Och även där då fanns det väldigt gott om poliser. Det var påförande också också att det var väldigt många kvinnliga poliser förmodligen ganska nykläckta. Mm. Vi märkte på deras attityd att de var ju poliskorrekta. Men vad jag har sagt med det här var ju det att förmodligen så tar det inte särskilt lång tid för att även Therese Mattsson och många andra kvinnliga poliser får klart för sig hur verkligheten ser mm. ut. Och vem som är vem. Ja, i alla fall de som är ute på, på gatan om man säger så. Sitter ja. man fint och vänder papper någonstans så kan man väl lätt hävda att man ska vara mer tolerant och så vidare. Men... Vi vet ju också hur många invandrargrupper, i alla fall hur de ser på polisen. De har ju fullständigt hat givetvis. Så det kan väl bero på allt möjligt. Men jag tänker delvis för att polisen i deras hemländer kanske är en helt annan sorts polis än den vi har i Sverige. Ja. Det här med Aina hit och hit. Och jag kan ju bara tänka mig om du kommer som, som polis till ett mångkulturellt område att man är man är nog rätt rädd. Och jag har ju hört i alla fall rykten om att man måste alltid skicka två patruller. För skickar du bara en patrull så blir bilen sönderslagen så fort man lämnar. Ja, så har man ju hört. På. Och ja, men den här utvecklingen som du ger exempel på, den har ju rullat på successivt hela tiden. Ända. Sen jag började engagera med den här frågan. Så det är klart att det är en väldigt mycket nya argument för att ändras vända mot den här utvecklingen som har tillkommit nu jämfört med från början. Ja, vi, vi brukar ju ibland fåna oss lite och se om man kan man komma på någonting positivt– –med, med den monokulturen vi har, alltså minsta lilla. För det brukar ju sägas pizza och sådär, men jag menar, det fattar alla– –att det har ju inte med invandring att göra. Men kan du komma på något överhuvudtaget något positivt med att föra den politiken vi för? Nej, det kan jag inte göra. Jag kan absolut inte göra det faktiskt. Jag kan faktiskt inte heller det. Mm. Men om vi ska gå in på, du har ju gjort ganska mycket också kan man ju säga genom, eh, genom tiden, om man tänker till exempel gällande böcker och så. Eh, det skulle vara intressant att få höra lite om de här böckerna och kanske främst då om den här lyckade vitboken. Ja, tar som början så var det då lag med Vessima, gav ut 93 eller 94 var det väl. Och den fick ett positivt omnämnande i Socialdemokratiska Stockholms av Anders Karlberg. Och det genererade ju en historia för sig, det kanske vi kan återkomma till, men för att inte fastna vid den boken så hade vi sen nästa bok, den hette Försvara demokratin, det går ut 1995 från Logola-frågors sida, och sen litboken, den kom år... Ja, innan jag gav ut boken så gav vi ut Dialog om invandringen 2002 som en summering av de erfarenheter vi hade gjort med Blodgla frågor sedan starten. Och sen vidboken kom, om jag minns rätt, 2006 eller 2007 kan ha varit. Kan du berätta var folk kan få tag på den och hur mycket den kostar och så? Ja, den går att beställa fortfarande till skillnad från de andra böckerna. Va? Den kostar 96 kronor, då inkluderar vi Porto och det sätter man in summan på... Mitt postgirokonto, eller plusgirokonto heter det numera, 807330-6. Mm. Och i och med att summan är lite ojämn så räcker det med att man egentligen anger sin postadress och sen den summan så vet jag vad det gäller. Mm. Mm. Ja. Men hur är det med dina böcker och så här? Hur, hur har de tagit emot? Har de recenserats av den så kallade mainstream-media och så där? Eller hur det funkat? <laughs> Nej, stort skratt. Ja, jag kan ju tänka mig svaret. Ja, nej, men alltså, klart när första boken, Lagomärbäst, då var man fortfarande lite naiv mm. och trodde att argument skulle kunna ta skruv och att det skulle vara liksom, demokratiska spelregler som kunde gälla och att man skulle bli sakligt bemött. och kritik var vi beredda på, men vad som väntade här var ju antingen för eller förtalad. Ja, och eh, bäst blev, fick vi i och för halv en hyfsat eh, halvpositiv recension i bibliotektjänsten regi. Mm -hmm. och, och det var några bibliotek som köpte men inte många. Mm. Och sen blir det ju bara utförsbacken. För sen var jag så, så känd. Ja, det. Och då var ju, allt som jag gjorde var ju fel. Mm -hmm. ja, just, just. Mm -hmm. Det var kul att du säger det där. för Det, kan man, det är ju bisarrt att man säger så. Men just att, att du var så pass naiv att du trodde att, att argument skulle hjälpa. Ja. Och apropå den här lagarbetet så kan jag ta ett exempel då. De hade dragit igång ett drev eh, mot Anders Karlberg för att han hade recenserat min bok eh, positivt. för det ja, just det. Den omnämnde sig då i ett litet stensilblad på våren 95 med en anonym redaktionsruta. Och den här redaktionsrutan hette då Riksförbundet stoppar rasismen. Mm -hmm. Och bakom det här rådde sig då vad som skulle sedan visa sig vara en dokumenterad eh, våldsfigur och återfallsförbrytare vid namn. Eh, ja, vilken av dem ska vi ta? Eh, Hubinett? Ja, ja, det var så. Mm. Och, eh, mm, det. det kunde man ju tänka att eh, en liten stensilblad som inte gick ut i många exemplar är eh, ganska anspråkslöst att det skulle väl inte ha någon effekt men det visade sig då efter ett år så briserade att bomben då fick stora mediekonk på det här och det blev stor skandal. Rubriker på Aftonbladets kultursida Varför gör du reklam för rasisterna? Anders Karlberg? Mm. och sen är det då det jag skulle komma till här är drev i Radio Stockholm eh, och då var det en ny journalist en uppgående stjärna som heter Oasin Kentwell och eh, han hörde då sig till mig och då det, det här med naivitet sa. jag bjuder hem honom och eh, tänker sig det att jag ger honom lagom med bäst allt material vi har och jag har massor av fakta att redovisa bra argument att redovisa och även om han kommer till mig skeptisk så ska han gå därifrån med en tankeställare och skriva något, eller göra någonting bra hyfsat mm. objektivt och opartiskt men där fick jag lära mig det att såna här människor de kommer med färdiga åsikter det finns ingenting som kan rubba dem utan de har ett uppdrag att förtala mm. och det, ja. det kommer då i Radio Stockholm bevades varje timmen då de, den främlingsfientliga rasistiska recensionen och allt det här så att jag anmälde som slagträ mot Anders Karlberg då blev, blir du uppringd och, och drevades det någonting efter dig i samband med detta? Ja, alltså jag försökte jag till början med så kontaktade det var väl han som kontaktade mig för att kunna göra sitt, sitt inslag i Radio Stockholm, men sen då så har du original tv av sig av till mig och då tänkte jag här är chansen att få rätta till det hela, återigen mm. totalt naiva. men det blev ju bara ännu värre naturligtvis, att mm. de körde vidare samma grej då och fick någon, någon grej som de ville ha att framställa mig som en Oh, just mm. Mm. Mm. Ja, oschysst person. Ja, det är ju det här. Man, man kan, jag kan ju nästan önska ibland att man jobbade som, som journalist för någon av de här tidningarna. För att de har ju det så fruktansvärt lätt. Man vet ju precis vad som funkar. Det, det är bara att dra igång med rasist och främlingsfientlig och hat och förenklar och rädsla och bla bla bla bla bla. Så ju diskussionen är slut. Och det, det ser ju nästan alltid likadant ut. Ja. Eh, och det, det tycker jag var ganska tydligt när Vi tar kanske, vi tar eller exponerat som exempel i att det skrivs ju alltid hatsajt alltid så gott som hat och rasist eller rasist-och-hatsajt eller bla bla bla. Och jag antar att det här sätter väl sig folk till slut. Ja, visst. Och det är väl det man gör för, för att kontrollera- stora grupper av människor, att du kör inga argument- för det är för svårt att ta in, utan det bara lite som reklam. Man upprepar samma sak hela, hela, hela tiden- tills det blir ett faktum, liksom. Och det är väl ja. kanske det som har hänt dig. Ja, så vi startade ju- Anders Sönderåm och jag startade ju bloggen och frågor med ambitionen då- att vi skulle kunna åstadkomma en saklig debatt- genom att vi hade en vänsterbakgrund- och vi skulle kunna bli tagna på allvar- på ett annat sätt än vad hade lyckats göra och vi var väldigt noga att ha schyssta argumentering och så vidare. Men eh, vad som vi fick uppleva ganska snart- det var att vi blev, ja, förtigna- vi fick in några debattinlägg- men sen då, när det var dags att låta oss komma fram med media- var det var inte vi som kom fram- utan man, man eh, tog fram eh, trollen, eh, drog fram i ljuset. Vi var troll som drogs fram i ljuset. Var no. så, alltså, först blir man förtigen, sen blev man förtalad. No. Och det är klart att det här tar ju skruv gentemot- eh, mottagarna som inte bara veta något annat om oss än den bild som media vill förmedla. Mm. Ja, absolut. Och man får ingen möjlighet att försvara sig. Och till och med man får det så brukar det aldrig någonsin uppmärksammas. Minsta lilla. Nej, och i det här sammanhanget så vill jag gärna nämna en falsk flaggoperation som jag kallar den för. Som inträffade våren 1996. Därför att då som det framställdes så blev Expo utsatt för attentatets försäljningsställen och tryckeri. Någon hade kladdat någonting och någon hade slagit sönder några fönster ute. Mm. Och eh, som konsekvens av dessa attentat så skulle nu eh, demokratins riddare här på de stora medieredaktionerna visa vad skapet ska stå. Så Aftonrådet och Expressen eh, sände med Expo nummer tre som gratisbelaga. Kom ut i miljoner exemplar och nådde en miljonpublik. Och då råkade det vara så hände händelsevis att eh, två helsidor i det numret ägnades blåvilda frågor- blogguträttshaveri eh, hette rubriken och då fick alla veta vilka vi var på rätt sätt så att säga inom situationstecken mm. och sen hade sattes ju det naturligtvis så var ju omöjligt att slå igenom någonting annat mm. Mm. Ja och grejen är att alltså, vi är ju så vana över detta men, men det här är ju ett så kallat karaktärsmord och det är ju ganska alltså, det är egentligen ganska allvarliga saker egentligen att man förstör, jag menar tänk tänk hur, hur ja, de som har talat om det Jan, tänk vad de tänker om dig ja, alltså, hur fel det är och hur vidrigt det är och att jag kan ju tänka mig att många utan att tänka efter. Du sitter väl hemma nästan i liksom, hitler och, och liksom kastar barn i väggarna och döda kattungar bara för att det är roligt. Och det är ju ett fruktansvärt brott att begå med någon, mot någon människa egentligen. Ja, och sen till bilden har jag ju när jag säger folkflägaoperation att jag påstår alltså att bakom det här förmodligen var det Tobias Hubernett som hade stått för det här ja, just det. från början. Mm. Och det var ju en planering, i relationell redaktion planering ni gjorde därför att i, i början av maj... 1936, alltså en månad före det här numret, mm. innan det här numret kom så hade man ju då ett stort angrepp i pressen på främlingshatets nya ansikter. Det var tre personer som portr porträtterades med förbrytareporträtt och krigsrubriker. Och det var Irina Dörpan och hennes två medarbetare Jan Elbersson och Åke Vedin som mm. hade sysslat med bokutgivning för att få och hon hade ju tidigare fått in stora artiklar i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Men nu var det dags att, säga att dra till med stora släggan Och för henne blev det naturligtvis en oerhört kock att bli behandlad på det här viset. Ja. Men då hade man klarat av på det viset den gruppen plus fri information. Men man hade inte klarat av blodgla frågor. Så så hade man spart då till det här specialnumret. Ja just det. Mm. Ja och det, det är ju tyvärr men det är otroligt effektivt för delvis med att man, att man skrämmer ju de flesta från att någonsin mer uttala sig och sen skrämmer man ju väldigt många också till att överhuvudtaget uttala sig. Mm. Men det finns ju en anledning till att jag håller mig anonym och att länsman håller sig anonym för att vi, vi är ju helt enkelt rädda för vad som ska kunna hända. Ja så så är det ju så va och man fick naturligtvis aldrig fram några ansvariga vilka som har låg bakom det här kadriet på tryckförsäljningsställena och så vidare. Mm. Men det blir säkert bara min misstank ännu mer va? Mm. Men innan vi går vidare måste vi ta lite kort reklam från Exponerat. Vi är tillbaka snart. För att Exponerat ska Exponera mera. Donera till banktidenummer 197-4518. Märk insättningen med Exponerat. Ja, men förutom böcker då, så har du ju gjort många filmer också. Jag har suttit och kollat på de här filmerna på Youtube, men... Det kan, alla kanske inte känner till de här filmerna, så kan du berätta lite om vad det är för slags filmer? Ja, det är lite olika modeller. Man ska börja med de filmer, den typ av filmer som tog sport, Plötsligt 25 stycken filmer på Youtube på initiativ av SVT-ledningen. Så var ju det då ett grepp jag tog att jag bandade program, delar av program, debatt, så kallade debattprogrammet. Som heter Debatt-SVT. Mm. Sen så gick jag in med kommentarer. Det är ganska tacksamt grepp att göra det. När de har, den som lyssnar på programmet får ingen chans. att gå i snabbt undan. Va? Men om man fryser så att bilden och lägger in kommentar på rätt ställe. Så är det väldigt verkningsfullt för att avslöja propagandan i ett sånt här program. Mm, och det de har med att hålla på då ett tag. Men sen svede tydligen för mycket. Så att de hörde av sig till Youtube som då bara rakt av tog bort 25 filmer. Och de har ju sett till att de ligger istället på daily motion. Så de finns och tillkom fortfarande. Alla fall. Jaha, vad bra. Ja. Men det var en typ av filmer. Men sen en annan typ av filmer som jag har gjort. Då kallar jag för mild sagt Där jag sitter framför kameran och pratar. Och då har jag ju skrivit ut förväg. detaljerat manus på både bild och vad jag ska säga till varje bild. Och det var ju, har ju fått många besökare på dem. Det brukar kunna röra sig om mellan 5 000 och 10 000 kanske. Mm -hmm. nu är ju den film som jag har lyckats allra bäst att få besökare på, den heter Lögnarna det var samma typ av program film som jag först nämnde alltså det var någon program där man satt och pratade illa om Sverigedemokraterna och kallade det då det var de provsdebattörerna som fick bygga alla och påstå att Sverigedemokraterna ägnar sig åt lögner mm. och då kallade jag filmen för Lögnarna sen påvisar jag hur Schlau till exempel själv är en lögnare och den här, att den här filmen fick över 30 000 besökare har fått hittills, det beror ju mycket på Affes blogg yes. statistikblogg som har den på sin eh, ja, marginalen, där mm. hela tiden. Mm. Mm. Mm. Mm. Det, var, det var den typen. Och så sagt, sen har jag då på sistone har blivit lite latare för att det är svårare att få till lika många besökare som jag har haft tidigare. Och det kan ju också ha att göra med att det är mycket konkurrens till många andra som gör bra filmer och tiden räcker inte till för alla, det märker man ju själva på webben. Så jag gör kortfilmer där jag bara tar någon nyhetsinslag eller någon kort grej och sen så gör jag en kort kommentar. Jag tar inte ens ljud på det, jag, pratar, utan jag tar bara en text. Och det, om de kommer ner då mellan två och fem minuter så är det inte så väldigt mycket tid man behöver offra för att titta på den Då kan jag fortfarande få ett par hundra besökare. Vi får se till att få alla nödvändiga ja. länkar så att vi kan ha med alla länkar i inlägget till det här programmet också. Ja, absolut. Så folk kan komma och titta. Jag kan tillfoga en sak till. Vad som har varit tacksamt är att norpa vissa riksdagsdebatter där de här korrekta riksdagsledamöterna går på alltså och inte tog och bara påstår saker rakt ut. Mm. Och då är det återigen väldigt tacksamt att nita dem vid sina fantasiuppgifter- mm. Och de filmerna har ju också fått väldigt bra besökare. Ja. Det är vad jag kan säga om filmproduktionen. Något annat som är väldigt intressant skulle jag säga- det är ju att ja, men om vi tänker så här som det är idag- att skaffa en hemsida- som lätt kan fixas till och så. Det, alltså det kan ju vem som helst i princip göra i nu för tiden. Mm. Mm. Men om man ser då webbsidor och ditt arbete på webbsidor. Det har ju, det började ju inte direkt igår utan det har pågått länge. Kan du berätta lite då om hur, jag menar mer hur det funkade då i början där när du kom upp på nätet. När det var och så och ja men fram till nu. Ja, framförallt så kan jag säga att själva bakgrunden var ju sammanhängande med det jag beskrev, alltså att man blev tystad och stoppad. Och det var ju naturligtvis fruktansvärt frustrerande när man bara engagerad och verkligen ville komma ut med ett budskap. Och då kom ju internet lite grann som en räddande ängel, det var 96-3 det var, som var fall för, för oss då att vi kunde få fram en webbsida. Och de första stapplande stegen, då var ju nästan som man kan garva åt va? då var det, var bara... Fyra HTML-filer filer som vi ville få ut Och det kostade oss skjortan i och med att vi anlitade en firma Det kostade 3000 kronor Men ja, det var, andra till det. Men man var så det med de så där sålde man då va Och ja. sen när man då själv lärde sig Program och så vidare och fixade det hela Så var ju det en bagatell Att göra nya HTML-filer Och även lägga in bilder då va Och sen kom ju även rörliga bilder Och fotomontage har jag ju tycker jag är jättekul att göra och jag tror också att jag hyfsat bra gör sådana ofta mm, mm, mm, mm. så att det om webbsidorna men hur, hur, mycket, alltså, hur mycket du gjorde har gjort otroligt mycket, alltså, hur, många, hur många tusen timmar kan du ha lagt ner på det där? det är ju omöjligt att gissa, men, men vi pratar böcker, hemsidor, filmer Nej, men lägger du, sitter du varje dag man skulle ja, det blir en daglig rutin det blir en daglig rutin kan vi säga Mm. Så att det, det är ju förklaringen bara, Udo, nu kommer på vad jag skulle säga. Mm. Faktabanken naturligtvis, vi hade ju ambitionen verkligen att belägga och fylla ett vakuum i och med att de politiskt korrekta gick bara ut med sina bluffuppgifter att vi kommer fakta om invandringsomfattning och karaktär om brottslighetens utbredning och så vidare. Mm. Så att den som ville ha fakta kunde gå till frågor hos Faktabanken. Nu, nu har ju vi så att säga, gjort vårt, men nu finns det andra som har tagit över det här och gör det ännu bättre. Ja, det är det mycket mer. Men, allt, ja. allt är relativt. Säg. Jag ja. tänker bara, för nu börjar det liksom röra lite på sig, men, men på din tid, ni, fast det någon gemenskap gemenskap, eller alltså, känner man sig väldigt ensam? Jag vet, att många känner sig ensamma i nu, idag liksom, trots att SD troligen har 15-20% procent om vi tar dem som exempel, men Fanns det, men innan internet fanns det, till exempel, det måste gjort en otrolig skillnad ju mer det har utvecklats. Ja, men vi fick ju ganska snabbt en kärna runt omkring mig och Anders Sundholm då som gärna hjälpte till med alla praktiska grejer när jag hade torgmöten behövde vi alldeles stå ensamma utan vi hade andra som skötte bokbord och delade flygblad och, och filmade på vår begäran och så vidare. Så att, i och för sig ingen stor grupp av vi, men vi var ändå en kärna som gjorde att vi fick en social bit tillgodosedd samtidigt. Mm, mm, mm. Mm. Ja. Men om du kan berätta lite närmare om det här då som du driver och håller på med nu som de här tabloiderna till exempel och opinionsbildarna. Ja, och det har ju sin relief i att jag hade varit med i Sverigedemokraterna men sen då av, där vill kanske kanske peta in senare, men jag lämnade Sverigedemokraterna efter riksdagsmöte 2005 av olika skäl och ville då hellre ägna mig åt opinionsbildning som fristående, alltså partilös och med bättre utsikter och få folk kanske att lyssna till saker man hade att ungefär som tidigare bloggade frågor. Va? Men I det här sammanhanget så hade jag ett samarbete med Björn Hammarbeck och vi startade tabloiden Sverige centrum, Sick, som vi sökte till att dela ut utanför tunnelbanestationer och pendeltågstationer framförallt i Stockholm. Och eh, det var ju alltså samma koncept i princip som metro och, och, och som man sitter då. Tanken var att där sitter man på tåget har man tid att läsa. Mm, just det. Och där fick vi naturligtvis också då försöka mobilisera folk. Mm. Dels för att dela ut, det lyckas vi hyfsat med ett tag i alla fall. Och dels att få pengar till att trycka, det var också en utmaning. Mm. Men vi orkade med ett sammanlagt sex nummer, det tycker jag var ganska starkt i alla fall innan vi av då eh, efter valrörelsen 2006. Så att vi orkade med ett sista nummer eh, efter valet och där hade vi då på första sidan rubrik hundraprocentig riksdagsmajoritet. Mm -hmm. Det med andra ord att sju fick full pott. Ja just det. Just det. Men om vi, om vi ska ta lite invandring nu då. Vi vet ju att det och utan, återigen utan att överdriva det är ju verkligen ett stort problem för Sverige. Men skulle du säga att det är det enda stora problemet, eller finns det andra? Nej, det finns andra stora problem som och det är en funktion av invandringen också. Att den tränger undan i debatten. Den tränger undan inte bara ekonomiskt, den tränger undan i media också. Där vi skulle behöva diskutera andra stora problem som ligger runt hörnet. Vi har ju risken för en finansiell krasch som kan i princip komma när som helst och få hur omfattande konsekvenser som helst. Värre tror jag än Wall Street-kraschen 1929 därför att nu är samhället mera sårbart. Absolut. Mm. Och det, det, det här med beredskap inför detta, det, det har jag länge känt, jag skulle vilja... Skriva mycket mer om det har hittills inte blivit av mycket med det. Va? Och eh, det är många som skulle behöva ägna sig åt den frågan. Och eh, mm. grunna på hur vi kan ha klara den, den späll som i så förväntar väntar när samhällsekonomin havererar. Mm, mm, mm. Och det har ju indirekt med invandringen att göra eh, också. Därför att då har vi en kvarställare i form av bidragsberoende utlänningar och... Eh, Ja men precis och det får man ofta höra så att ja, men man skiljer allt på invandringen och så är det liksom inte riktigt. Men invandringen påverkar ju nästan allting för eftersom det påverkar ekonomin i Sverige väldigt mycket. Det i sin tur påverkar ju så gott som allt annat. Ja alltså om man tänker sig en svår situation så, så är det ju nödvändigt att kunna samverka och i princip kunna stå i kö och vänta på sin tur. Och, mm. och, men här blir det tvärtom att det blir vapen och, som kommer fram. Ja, ja, ja, precis. Och, och man ser ju redan vilka som prioriteras. Det är ju inte, det är ju liksom inte svenska uteläggare eller svenska pensionärer som prioriteras. Som har det svårt, som är i kris, många som skulle behöva hjälp. Men de prioriteras absolut inte. Utan istället är det liksom siggenska, kanske illegala invandrare eller, eller ja, egentligen alla som inte är svenska. Ja, och då kan man ju tänka sig om det skulle bli kris om detta skulle fortsätta. Det är ju kanske inte omöjligt. Eller som du säger, att vi svenskar tar ju inte för oss på det sättet som många invandrargrupper gör. Så vi skulle ju förlora. Och jag menar, vid en eventuell stor kris så, så kommer vi ju troligen få något som liknar ett liksom, krig, eller vad man ska säga. Och det vill vi ju givetvis absolut inte se någon av oss. Nej, de har ju blivit vana nu vid att de ska få bli försörjda. Va? Så mm. det blir ju en väldig chock för de inte längre har pengar att erbjuda dem. Men vi nuddade ju lite lätt där, om jag inte minns fel, och ordet demokrati ramlar förbi där någonstans. Och det sägs ju väldigt ofta att Sverige är ju en demokrati utan dess like. Men är verkligen Sverige en demokrati? Nej, alltså jag skulle snarare säga, som många andra säger, det är en demokrati. Man kan inte säga att vi, vi fängslas ju inte, va? Och, men vi har ju inte mötesfrihet. Vi kan ju inte... Som jag var van vid när jag var som ung SSU-are då. Självklart man kunde gå ut på möten och, och säga vad man hade att säga. Nu finns inte den möjligheten längre. Den har de tagit ifrån oss. Vi vet att vi dränks i oljud och hotfulla människor kommer och, och stör. Alltså man har ju inte ens personlig säkerhet i det sammanhanget. Nej. Nej, och tänk, tänk om staten här, eller polisen då, rättare sagt, hade verkligen tagit det här med mötes, äh, rätt till möten på, på riktigt. Och gått ut och sagt, ja, ah, nu får gärna stå och motdemonstrera, men ni får fan hålla käften liksom. Och kommer det ett enda litet ägg flygande så åker ifrån allihopa, fattar ni det? För motdemonstrera måste man ju göra också, men inte sabotera möten. Nej. Och yes. vi har ju absolut ingen åsiktsfrihet och jag vet ju knappt att vi har ju en extrem religionsfrihet eller vad man ska säga. Men, men den har ju med slått över så pass att jag som fullständigt avskyr religion har ju ingen möjlighet att värja mig från alla de här konstiga uttrycken som religionen tar i dagens samhälle. Mm. Och det är också någonting man brukar, jag <coughs> menar att inte tro är också en, en tro om man säger så. Och, men, men den skyddar ju absolut inte. Ja, men det här du säger mot är redan där skulle jag vilja invända att har man någonting att säga får man väl hålla egna möten. Varför ska vi hela tiden ha motdemonstranter? Och om man nu ska ha någon slags motdemonstration så kan man ju dela ut egna flygblad. Då står vi ju i periferin och göra det då. Mm, mm. Ja, precis. Det Men, är det, det jag menar. Det är det som du var inne på om att hindra andra från mm. att yttra sig. Mm. Och hindra mötesdeltagare att få ta del av ett budskap och få igång en kommunikation. Mm. Mm. Så det, det rör ju själva demokratins livsnerv här tycker jag. Och det märkliga är då Polisen har ju alla möjligheter, om de vill, att stoppa de här sabotörerna. Men det gör de inte alltså. Nej. Nej. Men jag ju, det hade varit intressant, vi, vi, om vi gissar att eh, vänstern har en demonstration och så kommer det en massa, massa invandringskritiker och motdemonstrerar på samma sätt. och ja. skriker och brålar. Vad skulle hända då? Jag tänker att det skulle bli polischock direkt. <laughs> ja. alltså. De skulle ju bara rida in där och veva med, med batongerna. Ja, där har vi ju redan. Vi har, alltså, har, det, har det hänt? Vi har fasit. Jaha. Det var det som hände i Kärrtorp. Ja, ja, det kan man väl säga. Jag undrar vad som hände där egentligen. Ja, det är väl det som inte riktigt är klart än. Nej, men vi, vi kan ju tyvärr vara ganska säkra på att det hände ju inte så som det har presenterats. För det är ju väl det enda man kan vara säker på i Sverige. Om pressen säger att det på ett visst sätt så var det inte så i alla fall. Ja, det här ett annan en annan sak. Alltså jag har ju lärt mig misstro media. Och när mm. jag då inte har första så gör jag mig en föreställning av vad som kunde ha hänt i själva verket. Jag kan tänka mig att de här smr kom dit för att de skulle- ungefär motdemonstrera och inget mm. annat. Och sen var flaskorna flyga mot dem. Mm. De var beredda på det och då stod mm. de tillbaka på samma sätt. Och sen är det två parter. Och det, till slut är det inte ens två parter. Det är bara de som är ansvariga för allt mm. våldet. Mm. Mm. Och sen kör media på som en ångbält alltså. Sa, samtidigt så vet man ju det också att- eh... Alltså jag skulle i alla fall inte vilja dra den jämförelsen som Conrad sa det med att, ta, att invandringskritiker skulle komma och motdemonstrera. Och då invandringskritiker då kanske menat mer som oss kanske. Ja, men, och, och vi, ja, men, vi, vi skulle väl kanske inte reagera på det viset utan eh, SMR är ju lite mer, om man säger lite, när det har med våld att göra så vet vi att de är lite på samma sida så att säga som vänstern där så att... Eh, Ja, men, men, de väljer nog hellre att ta det uttrycket att de har nej, något jag, mycket ja. emot det tror jag. Ja, men, emot, men jag kan ju tänka mig att, att de gick dit och de visste väl antagligen vad som skulle hända. Men å andra sidan tror jag absolut inte att de startade. Men de behövde väl antagligen bara visa sig innan det blev ett jävla liv. Och de, bara, de tänkte väl säkert att vi kommer att försvara oss. Vilket ju de, de givetvis har rätt till. Ja, men alltså jag vill inte heller gå i kode för dem. Var det? Vet, nej, nej, nej. Men, men jag vill säga så här. Antagligen att vi tre hade dykt upp där med varsitt plakat. Mm. Och, och som sa någonting som de här Afaiterna inte ville höra mm. Och jag skulle bara visa min nuna För jag känner som den jag är ja, Så jag skulle kunna räcka med det För att bli nedslagen. Mm. Ja och kolla på vår gamla gäst Dan Park Som är en, en, en, en konstnär liksom, Som går runt och visar små roliga skyltar Han blir ju alltid slagen mer eller mindre Så fort han bara visar sig Ja. Och så är det Och det sjuka med det här är att man tycker inte längre det är konstigt. Man tycker det är helt alltså, normalt någonstans. Och jag måste ju verkligen tänka ett par gånger extra för att förstå hur sjukt orättvist det här är. För att det har ju blivit normaliserat. Normaliserats. Och det är det som är så fruktansvärt obehagligt att man knappt reagerar längre nu. Ja. Men just det här, man mäter med olika mått hela tiden, konsekvent mm. alltså. Mm. Man tänker bara att det skulle bli väldigt annorlunda som sagt om det var vi tre. Det skulle nog se ganska roligt ut om det var vi tre som gick till någon vänsterextrem eh, demonstration. Skulle motdemonstrera där. För att jag tror nog att det som enar oss tre är nog att vi vill prata. Vi vill föra fram argument. Vi vill säga att vi tycker så här därför att det... Men det skulle ju aldrig kunna komma till den punkten så att säga för att de, de, de bara automatiskt då väljer att ta till nävarna och de har inte så mycket, det är inte argument som gäller så att på det viset så skulle det inte vara någon mening annat än att kanske försöka gå och prata med folk som är runt där som kanske inte är lika tokiga så att säga och faktiskt det det kanske går och prata med som civiliserade människor. Till har jag här att det faktiskt efter den här incidenten ordnades en ny manifestation på kärkort. Ja, just det. Som, som skulle protestera mot det här övergreppet och så vidare. Mm. Och där ville då avpixla att vara med och, och också demonstrera för mötesfrihet och mm. mot politiskt våld. Mm. Och de fick veta att de var inte alls välkomna att göra det. Nej, de vågade väl inte dyka upp ett enkelt för de fick höra mycket stryk de skulle få? Ja, och det var redan klart från mötesarrangörernas sida att de ville inte ha några sådana demonstranter med. Mm. Ja, men det visar ju bara hur svartvitt det är, för att jag, jag minns ju själv när man var vänster, jag tänk, man tänkte ju inte, man var bara så här, alltså, man visste vilka som var stämplade som onda rasister, och det, och det var liksom allt man tänkte på, och de skulle bara, nu var inte jag våldsam på det sättet, men de skulle bara liksom, ja, man ska inte ta någon sexdiskussion med dem, för man tar inte en diskussion med Darth Vader heller, eller liksom Sauron i Sagan om ringen, och jag överdriver inte, för att det var bara onda människor, eller knappt människor. Ja, just. Och det här känner man ju verkligen igen att, att ja, men Det här gamla snacket med att våga vägra ta debatten alltså man, Vissa går ut och säger Med stolthet att jag tänker inte diskutera Med sådana som dig ja, Och i det, alltså, de vet ju inte ens Vad, vad den här andra personen tycker För ja. det har de bestämt långt innan Och i det, ja det, det är så himla sjukt Så jag vet inte vad de ska börja Nej, Men, men igen, det, det fungerar ju alldeles utmärkt Det är väl det som är det obehagliga Och talmannen var på plats, det vet ni Även solstannas partiledare var på plats. Ja, just det. Den andra gången vi så Och på scenen så propagerade man för våld. Ja, absolut. Och både AFA och revolutionärfronten fronten var väl inblandade eh, på något sätt. Ja. Så att har är gränslöst. Ja absolut. ja, absolut. Men det här, jag sitter här och lite på nåla på att säga. Nej, men jag är så nyfiken nu för att när vi talades vid för länge, länge, länge sedan så kom vi in och pratade lite om det här med peak oil och att vi skulle... Ta upp det någon framtida intervju. Den här framtida intervjun blev just väldigt framtida. Det var, det var en ganska lång tid emellan. Så nu är jag väldigt intresserad av att höra det här om peak oil. Om du kan förklara lite runt det här för oss. Ja, alltså, där ska man egentligen vilja illustrera med en kurva. Det kan jag inte göra i radio. Va? Men eh, energiförbrukningen har ju då varit ganska jämn fram till för några cirka sen ungefär. Och sen så pekar den rakt upp kurvan. Det går alltså... Det är en, en ökning som är helt enorm och den har ju varit så enorm nu så att vi har nått en punkt i eh, utvinningen av olja och andra fossila bränslen I varje fall olja än så länge. Där vi inte längre kan öka utvinningen varje års har gjort hittills. Och när samtidigt då Kina och Indien kommer och eh, efterfrågan på olja ökar så kan det ju bara resultera i en enda sak. Nämligen en brist som kommer att yttra sig i prisökningar. Och eh, den här bristen kommer ju obevekligen, frågan är ju hur lång tid det tar va, men obevekligen så måste det ju leda, det säger söndag förnuftet, till att vi kommer inte ha möjlighet som hittills att köra bil och så vidare. Mm. Allting, hela vårt samhälle bygger ju på olja, mm. både när det gäller som drivmedel, när det gäller plaster och allt, ja, i produktion hela vägen alltså. Mm. Så att det är en enormt drastisk omställning som väntar, jag vet inte om det är inom en generation, jag hinner väl gå i graven innan det händer för det. men de som föds idag de kan väl alltså få, få uppleva detta och det kommer naturligtvis att ha ett genomslag på hela samhällsekonomin ja, absolut, absolut och man hör ju en del när det diskuteras jag detta, att ja, ja men, men till och med liksom när vi börjar se att oljan tar slut så kommer det ändå finnas så mycket olja kvar men, men vad jag tror folk inte förstår är att när man börjar se ett slut på hur mycket olja det finns så kommer ju priserna gå upp hundratusen liksom procent ganska direkt och, och allt kommer ju avstanna Ja. Allt Vi är så fruktansvärt hur oljeberoende man än tror. Till och med jag som tror mig veta hur oljeberoende vi är har ju ingen aning. Det finns ju ingenting som fungerar utan olja. Och då säger man att det kommer bli nya fynd, det har man gjort hela tiden, men det ingår ju så säger den här kalkylen de som sig på det här har gjort kalkyler och, och då förutsätter man att man gör vissa nya fynd, men det kommer likväl att eh, inte räcka för att Nej. kunna öka utvinningen. Nej. Och vad som nu sker, det är både i Kanada och delar av USA, vad jag förstår så har man utvinningsmetoder då av oljesand som gör att hela miljön i stora områden förstörs alltså. Mm, mm, äh, ja, och, ja det, det är en av de många frågor som jag skulle vilja diskutera mycket mer men som jag inte har hunnit sätta mig in i tillräckligt mm. att jag Det är båda är väldigt illa om man säger mm. av de som föds idag kommer säkert få uppleva och tänka för min son då till exempel, jag får ju verkligen mm. hoppas att det inte blir... Så, när han kommer upp i åldern lite. För att det, ja. det blir nog inte så trevligt. Och en, en enda realistiska räddningen här är ju att delvis att det hittas väldigt mycket mer olja. Mycket mer olja än vad man har räknat på. Plus att vi hittar ett, ett riktigt trovärdigt alternativ som vi hinner sprida då över hela världen innan oljan tar slut. Ja, och det skulle ju kunna hända, men jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara. Och det ligger hur som helst. 50-100 år in i tiden innan vi har liksom avvecklat oljan. Ja, vad jag föreställer mig är att det här driften inom jordbruk och, och koncentration till städer. Det, det en, den utvecklingen kommer vändas till sin motsats. Det kommer att vara mer lokal produktion för lokal, lokala behov som vi har framför oss. Alltså. Mm. Absolut. Mm. Ja, det är också absolut intressant. Mm. Men någonting annat som också är intressant det är ju försvaret. Vi brukar ju prata om det. En del och, och det blir speciellt intressant att höra lite med dig om det för att du har ju upplevt tiden då försvaret faktiskt var ett försvaret som har värt namnet. Och så har du ju sett den här nedförsbacken och så. Men då undrar jag lite hur din slutsats idag tycker du Sverige ens ska ha ett försvar? Ja, alltså svar på frågan är ja men. Mm. Nämligen att... Till början med vill jag säga det att det här med att jag åker till Afghanistan och sänder ut soldater för att hjälpa USA i dess angreppskrig. Det är ju helt och helvete. Det, det har ingenting i andra länder att göra. Det ska vara ett försvar till börja med så ska det vara för att försvara vårt eget territorium. Men även där så är frågan om inte det stora hotet ligger i klimatförändringar och i det här jag var inne på med livsmedelsförsörjningen. Att det är där som jag måste sitta in, framförallt koncentrera sig och klara av det. I, i det traditionella försvaret vi har haft, det var ju inställning att det ska komma invasionsstyrkor över Östersjön, österifrån, och ryssar då som vill åt Sverige. Och jag har svårt att föreställa mig alltså om, om ett tredje världskrig är ett faktum att det gör så mycket till eller från. Då, då är det liksom kört. Jag, jag känner mig uppgiven i den situationen för att jag känner utan. Det viktiga är väl att försöka möjligen att bidraga till att eh, ett tredje världske inte utbryter. Mm. Mm. Och där, där, då kommer vi in på ett annat spår. Eh, jag tycker att USA kommer aldrig för lindrigt undan med alla sina provokationer. Alltså de får härja mm. och, i varje, olika länder, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och nu Ukraina har de väl sitt finger med också i spelet och provocerar ryssarna. Eh, jag menar om inte annat för världsfredens skull så skulle man Tycker jag reagerar mot det här? Mm. Nej, det, det, är ju, det är ju svårt. för menar, USA är ju fortfarande världens mäktigaste land. Och, och det är ju, alltså ett, ett, en så mäktig stat kommer ju göra det den känner. I, i, alltså, stater beter sig så, så illa de kan för att få så mycket makt som möjligt tills någon stoppar dem. Mm. Och tyvärr kan man nog inte prata om moral och sådana här saker. Man kan ju önska att man kunde prata om det. Men det, det tror jag inte ens finns i deras ordbok eh, faktiskt. Nej. Men vi får väl se, jag tror väl att USA sagt att tappa sin, sin topp och vi får väl se vem som tar över. Ja, sen vill jag säga det att min hållning uppfattar inte jag som antiamerikansk. amerikansk nej, nej. Utan Därför att som jag uppfattar det så är majoriteten av det amer, amerikanska folket med mm. den definitionen förmodligen en majoritet i själva verket antiamerikansk, Nämligen att de vill inte ha sådana här krigsäventyr. Nej. Det tror jag också. Jag, jag älskar USA men deras utrikespolitik är ju ofta röv eh, givetvis. Men, men man kan ju tycka om USA. Jag gillar inte svensk utrikespolitik heller. Men jag gillar ju Sverige. Det, är det lilla som är kvar av det. Ja, jag kan ju peta in där att min far var amerikansk medborgare. Mm -hmm. oh. Fick du någonting att fundera på? Ah, nej, jag kan okay. är, är du invandrare? Han, han föddes i Spanien 1903. Och vid 19 års ålder var han väl han var 1922 invandrade han i USA. Och, och var där i tolv år innan han återvände till Sverige, det var det kris i USA och så vidare han blev kvar i Sverige. Och även på mammas sida har jag alltså, emigranter som jag har besökt, både där de har besökt mig. Så jag har många kopplingar som många andra svenskar har till USA och jag, jag har absolut ingenting emot eh, det amerikanska folket eller, eller amerikanska samhället generellt. Ja, det är man kan vara kritisk, min far, min egen far var också väldigt kritisk mot USAs utrikespolitik. Ja, ja, men precis som alla, alltså de flesta amerikaner som du säger, för vilka är det som får ta skiten, vilka är det som måste verkligen kriga, det är ju folket, det är ju inte politikerna. Och det ja, har det att ekonomiska bitarna, de får betala för det också mm. på andra sätt. Mm. Men något annat är intressant också om vi lämnar eh, USA och tittar på EU istället också. Eh, det är intresserad att höra din syn på det. Tycker du att Sverige ska lämna EU? Jag anser att det är önskvärt att vi lämnar EU. Det var ett misstag för någon som gick med där. Och eh, dessutom kan man konstatera som många andra har gjort att det är EU som vi gick med i 1994 det var ju ett annat EU än det som nu har utvecklats mot, mot, mot en superstat va? får man fråga om du om du röstade ja eller nej. Du får du göra, jag kan svara också. Ja. Jag röstade nej. Vad bra. Ja. Då. Det var självklart för mig redan då. Men det spelar ingen roll. Va? I dagens läge så är det ju önskar sen om det bara som är möjligt en annan fråga. Va? Men det verkar som att det håller på att krackelera både här och där. Så att det blir mindre och mindre långsökt att tänka sig en framtid utan EU. Jag menar, vi kan ju ha ett samarbete vi till, har alltid tillhört Europa, det kommer vi fortsätta göra, vi kan samarbeta med andra nationer mm. uh, om inte minst av invandring kan vi också tänka oss ett samarbete tycker jag. Men tror du att det är möjligt att gå ur uh, EU? Nej, jag kan inte bedöma det jag, kan inte tänka, jag tror förmodligen inte att det är möjligt på kort sikt, mm. men, men där så kan det vara intressant om SD kommer in i EU-parlamentet och kan upprätta, upprätta ett samarbete med Systerpartier eller prodepartier. Mm. Och det kommer bli mer och mer... Ja, vi, vi ser vad som hänt i Grekland. Det, det är skakigt både i Spanien och mm. i Italien. I Portugal. Så det, det är mycket som kan hända. Det, som vi inte råder över. Men det gäller i alla fall att veta att vilket tal man vill försöka styra. Mm. Jag tänker ibland om man tänker ett riktigt dåligt scenario, jag gillar ju absolut inte heller EU, men, men säger att den här ekonomiska krisen kommer krypande mer och mer och, och länder helt enkelt bara lämnar EU, de bara drar. Och det skulle ju i sin tur då förstärka krisen jättemycket, för det är ju så otroligt intrasslat här med olika handelsavtal och sådär. Ja, jag vet inte vad som skulle kunna hända, alltså massasvält är inte så långt ifrån. Jag, jag tror vi tänker inte på det så ofta, till och med i Sverige, för att visst vi har det bra och sådär, men, men om maten slutar komma, om exporten inte funkar längre, Ja, där tangerar det någonting viktigt, väldigt viktigt. För Sverige är ju inte på långt när självförsörjande, när det gäller livsmedel. Nej. Och det gör ju att man kan ju faktiskt säga, eller konstatera, att Sverige är överfolkat. Mm. Ja, men det skulle man faktiskt kunna säga. Ja, ja och det tänker man inte på. Jag menar, Miljöpartiet, som inte annat, borde väl tänka sig för innan de... Prederar för ytterligare inbehandling. Det är, ju det är ju bara situation. Ja, men de gillar inte skiter fullständigt i miljön. Det har ju blivit ganska tydligt. De, de har ju sin egen agenda. Ja, så är det. Så är det. Mm. Nej, eller som sagt, hur, hur bra standard vi än har. Tycker att vi har hur mycket pengar man har i plånboken om, om konserverna från utlandet slutar komma? Så finns det ingen mat. Och vad gör man då? Ja, då svälter man. Ja. Rikt, riktig tankeställare. Mm. Eh, polit, det är ju politiska frågor här. Om vi går in och pratar lite svensk politik nu då och fokuserar på valen. Vad tror du om eh, valen som kommer här framöver då? Ja, det vore ju väldigt eh, trevligt om Äste lyckades slå sig in i, eh, åtminstone med en plats i, i EU-parlamentet. Det är väl problematiskt därför att eh, STS väljare är ju mindre benägna att rösta i EU-valen än vad de är när det gäller riksdagsvalen. Mm. Så ingenting är ju självklart va? Även om SD verkar ligga nu på åtminstone 12 procent i opinionsmätningarna. Mm. Jag, jag, jag tror att SD-röstare de, de går att rösta i mycket högre grad än andra, vilket är positivt. Jag tror vi kommer att se något liknande runt kyrkvalet Där, där... SD lyckas mobilisera ganska bra. Nu <coughs> lär inte jag kyrkvalet alls men, men, men samma princip där och, och motståndarna försöker mobilisera just kring ja, men stoppa SD men jag tror inte folk bryr sig lika mycket. Nej. Det råder ju väldigt olika åsikter också just där runt Sverigedemokraterna och hur man ser på dem och så. Eh, hur ser du på dem idag? Ja så det är ju ett sätt för folk som inte har funnits tidigare att markera sin protest mot den förda invandringspolitiken. Den, de här sjuklöven är ju likadana allihop- när det gäller i princip invandring. Men det står ju ändå för- även om bilden är överdriven naturligtvis- media monsterifierar dem- på ett sätt som, som inte svarar mot verkligheten. Men det är ändå- och jag kan ju då i och för sig önska- att de hade en klarare linje- när det gäller att sätta stopp för i varje fall- probleminvandringen. Mm. Jag vill ju skilja på probleminvandring- och icke-probleminvandring. Probleminvandringen ser vi ju den från- från norra Afrika och västra Asien som går att se rent statistiskt när det gäller andelen som är involverade i brottslighet, bollsbrottslighet och trafikolyckor, bidragsberoende och så vidare. Så den skillnaden tycker man mycket väl kan göra. Men eh, jag tycker ändå att man kan se något positivt. På den positiva sidan har jag att SD har visat debatter. De har många duktiga debattörer alltså. Oh ja. Kent Ekeroth, Jimmy också själv något. Jonsson är min favorit för han är så pass lugn och tydlig i det. Mm, så och Mattias Karlsson tycker jag också är duktig. Eh, synd att Antqvist han eh, försvann för han såg jag ju som en kommande namn inom SD. Mm, mm. David Long måste jag säga, han är bra också tycker jag. Ja Ja. Han har fått bra anförande och han har varit skarp. Alltså. Ja, han är, han är, det är lite jävlar än Amma igen tycker jag. Ja, det, det, det, är en det, är stå, det är inte vi som ska stå och be om ursäkt, alltså, utan det är de i så fall. Mm. Ja absolut mm. Och den hållningen har ju han mm. Och det är att ta också den här hållningen mm. Mm. Ja och det, det behövs Precis som det också behövs det här tyvärr Det här mesiga överslätande Behövs ju också vissa, vid vissa tillfällen ja. Men däremot tycker jag det vi pratade om innan att, att SD får ju någonstans också förstå Att det spelar egentligen ingen roll hur de beter sig De kommer alltid vara demoniserade av, av pressen, så jag tycker inte de får inte vika sig för mycket, särskilt inte för massmedia och särskilt inte för liksom Aftonbladet och sådana här bloggar som är inte är men och sådär, för att de kommer aldrig liksom bli kompisar med dem, det tror jag väl i sig de förstår också, ja. men jag kan tycka att det går lite långt det där. Ja, så alltså jag är väldigt kritisk när det gäller nolltoleransen Eh, därför att eh, man kan inte bara nollt tolerera någonting som man är inte klargjort vad det är för någonting man kallar rasism. Man har inte klargjort vad man lägger in i begreppen och då slirar man ju över på Expos planhalva. Eller hur? Ja. Där har du helt rätt i, Där rasist plötsligt kan betyda... Alltså jag blir så trött på det här. Det här har jag också sagt hundra gånger innan. Rasist är redan definierat. Det är bara slå upp i ordboken vad det betyder. Och det, där har du innebörden. Ja, och så är det inte mer med det. Och ska, man, ska man hitta på andra då, då kommer det här islamofobi och sånt här trams. Men även islamofobi har ju faktiskt en riktig innebörd. Och det är så alltså att man är fobiskt rädd för religionen islam. Och det är, tror jag ytterst få är. Men då får man ju gå till en psykolog sådär. Ja visst. De ska ha det till det, pris som sovjet så att man är mentalt ja. om man har kritiska synpunkter. Precis och det ska sjukdomstämplas så här, på olika sätt. Och, och jag menar, och det är jättebra att ST har, om de nu följer detta, vi har nolltolerans mot rasism. Alltså rasism som är rasism men inte okritisera kritisera islam hård som vissa har gjort Värt väldigt, kanske väldigt hårt men det, är, det kallas religionskritik det kallas inte rasism Nej. och när det gäller rasism menar, de korrekta har ju en väldigt vid innebörd är allt som de känner obehagen för allt som de ogillar det är rasism mm, ja, mm. men om vi ska lämna Sveriges sväng nu då och gå tillbaks ut i Europa till ett land, vi har faktiskt inte tagit upp och pratat om det här än. Jag vet inte riktigt varför, vi kanske borde ha gjort det. Men, men vi tar upp det med dig istället och har vad du tycker om det här pågående kaoset som händer i Ukraina. Vad, vad tänker du om det? Ja, min ingång på det hela är ju från två håll. Va? Dels så ser jag ju politiskt på det hela att USA äh, gör som de gör här. För de finns ju med och drar i trådarna hela tiden. Det har väl att göra med att de vill trycka tillbaka ryssarna. De tycker inte om att det finns några konkurrerande maktcentra i världen. och eh, Ryssarna kan man väl trycka tillbaka antingen så att man skapar oreda även i Ryssland i förlängningen av oreda i Ukraina eller att man får plats för ett antal missiler in vid ryska gränserna och att de kan känna sig hotade i strypta militärt alltså att man att vi inte har en första, an, eh, andra slags förmåga gäller kärnvapen från ryska sida att terrorbalansen försvinner mm. det är det sen andra ingången jag har det är ju om jag ser vad som har hänt i Libyen och håller på i Syrien Jag menar ambitionen är ju så tydlig tycker jag från USAs sida att man eh, använder olika metoder som man kan bara, här har man kommit undan med 5 miljarder dollar tror jag det var jämfört med mycket större summor på andra ställen när man går ut och krigar och får mycket valuta för de pengarna så att men så långt tycker jag bilden är väldigt klar att det är USA och väst som trycker på för att åstadkomma det här. Och sen då blir det ju väldigt eh, konstigt tycker jag då om svenska nationalister ska solidarisera sig med det som sker där. Ja, ja. Eh, men om vi ska gå tillbaka till dig ändå eh, och så måste vi fråga lite om den här vårdtabloiden. Det måste vi höra om när den kommer ut. Ja, det står just nu och väger för att säga för att vi måste ha fler utdelare om det ska kunna bli verklighet och just nu medan vi nu pratar så är bilden inte tillräckligt klar för att vi är framförallt beroende av att få utdelare på vissa kärnorter där det kommer att levereras pallar med tablider om det går i lås och det är Stockholm, Göteborg Malmö framförallt Alla som bor där då vilken e-mail ska de mejla till om de vill hjälpa till? Ja. Jag har haft en e-mailadress som inte har fungerat men den rätta e-mailadressen till mig den heter jan.mild med 2L snavla.telja.com ja. Och får vi nu en tillströmning så går det ju låsat men får vi ekonomiskt så har vi förutsättningarna att klara 100 000 exemplar. Va? Och, så att just nu står det i vägen när det gäller utdelare och det är spännande kan man säga om man vänder på det. Ja. Men och förutom det då du kan väl upprepa igen vitboken där vad man får tag på den och hur man Ja, jag gör, gör reklam nu för det, Jan. ja. Ja, det gör jag gärna. Ja, det tycker jag, du förtjänar att få göra. Ett enstaka exemplar med port kostar 96 kronor och mitt plusgiro är 80 73 30-6. Mm. Och sen har jag naturligtvis då webbsidor och olika... Jag har en blogg då som man kan man Om söker man på Google på mitt namn så får man ju fram både den och bloggala frågor om man vill va. Opinionsbildarna är väl en webbsida som jag också gärna ser att folk halkar in på. Och den har ju ordinarie adress då www.opinionsbildarna.info. På slutet är det alltså info, i n -F -O, inte SC för den var upptagen. Ja, och där kan man få eh, veta, inte bara om tabloider utan även om foldrar som vi sprider. Vi har ju hittills fått ut en folder i 50 000 exemplarer tryckt upp så att Den heter Lägg om kursen. Och eh, jag förmodar att vi under eh, fram till valet i alla fall får fram ytterligare en folder. Den kommer att heta Vem är god? Mm. Och sen eh, tar jag bara för givet då, att det är till samma konto om folk bara generellt vill donera pengar till dig då är det samma konto som gäller då antar jag Ja det är enklast att säga så för jag ligger ute med pengar så att det kan gå på ett utom att skickar pengar till mig då då ja. så, så reglerar jag det med opinionsbilderna mm. Ja Janne det här har varit en riktigt intressant intervju tycker jag ja. Absolut då, då säger vi ett stort tack för den här gången och önskar dig lycka till med allt det du gör Tack så Tack tack